Hoofstuk 47. Die hulpgeroep van die siekes na Miriam Miriam verwijs hulle na die kind Yahshua, die geneesing van die siekes en hulle onderrig dier die engele, die hoofman op soek na die wonderdoener. Na een tykie het die verewe geselskap opnieuw na die nagemaakte allerheiligste gegaan, waar hulle weer met die grootste lofprysing ontvang is, die lammes, die krepeles, en die ander gebreklike het echter geroep, Oe heerlijke moeder, wat die blindes gehelp het, ons smeek, u bevry ons ook van ons groot kwelinge. Maar Miriam sê, wat roep jylle na my? Ek kan jylle nie help nie, want ek is net soos jylle maar een swak sterflike diensmaagd van my meester. Maar hy wat ek op my arms dra, kan jylle wel help want in hom woon die eeuwige volheid van die godelike allesomvattende almag. Die siekes het echter nie na die woorde van Miriam geluister nie, maar hulle het nog baie harder geskreeuw, Oe heerlike moeder, help ons, help ons armes en bevraai ons, ons van ons kwelinge. Toe het die keinkie homself opgerig. en sy hand oor die siekes uitgestrekt en hylle het almal op die selfde oomlik volkomaan gesond geword. Die lammes het soos takbokke gespring, die kreepeles het reg op soos die seders op die Libanon geword, en alle ander gebrekkelikes is van hylle leiding bevry. Die engele het daarop na al hierdie armes toegegaan, en het hylle versoek om te swyg, en aan hylle die nadering en nabijheid van die reik van Elohim op aarde verkondig, hierdie gebeurtenis het ons hoofman uit sy diep gedachte droom gewek en hy het ook achter die geselskap aan die allerheiligste binne gegaan. Daar aangekom het hy dadelijk na Joosef geloop en om gevraag Verhewe vriend, wat het hier gebeur? Ek sien hier immers nog blindes, nog lammes, nog krepeles of ander wat elendis gehad het, nie meer nie. Hoe is dit moendlik? Is hulle amal dier wonderwerk genees, of was hulle vroeger elendige toestand maar net in skyn? En Joosef sê, Ga na hulle toe en praat self met hulle oor wat vir jou nou so reiselachtig voorkom. Hulle sal jou die beste weet te vertel wat daar nou met hulle gebeur het. Die hoofman het dadelijk gedoen wat Joosef om aangeraai het, want vraag af vraag was eindelijk die swakste kant van hierdie hoofman, Hy het echter ooral een en die antwoord gekry, ooral het dit geluid, op wonderbaarlike weis het ek gezond geword. En die hoofman het weer na Jozef gekom en om gevra, wie van jylle die wonder bewerk? Wie van jylle is in besit van so'n wonderkracht? Wie van jylle is dan sekerlik in Elohim? En Jozef sê, kyk, daar staan die armes wat genees, is weer Gaan maar nog eens daarheen en vraag hulle, Hulle sal jou wel die rechte wenk gee. En die hoofdman het om dadelijk weer tot die armes gewend, En na die wonderdoener gevra, Maar die armes sê, Sien die gesel, groot geselskap aan, Uit hulle midde het die geneesing wonderbaarlik na ons te gekom, Die klein judeese meisies kyn die machte hee, Maar hoe, dit sal die goede beter wees as, weet as ons, Nou die hoofdman nie veel meer as vooreen geweet nie, maar Jozef sê aan die hoofdman, kyk, jy is een reik man uit Rome, versorg nou hierdie armes uit liefde tot Elohim, dan sal jy meer te wete kom, wees echter vir hierdie oomlik te vriere daarmee.